Мата Хари е една песен на Ноблес Облиш, група, която с музиката си изследва меланхолията и възторга. Това са Валери Рюне, французойка с происход от Карибите и Себастиан Ли Филип от Германия. Срещат се в Лондон, днес живеят в Берлин и са известни с името Ноблес Облиш. Но блесо ближ е френски израз. Аз съм от Франция и има връзка, но заглавието на първият ни обум беше Привилегиите вървят с отговорност. И е точно това. В света, в който живеем, е важно да знаем, че привилегиите вървят с отговорности. Но чувствате ли се привилегировани в какво? I feel и Себастиян ми отговаря, да, чувствам се изключително world, привилегирован, като може би единият да процент от най-привилегированите хора в света, които имат шанса да работят това, което им харесва и да правят музика. Френският израз наоблес облиш, знам от учителя си по математика. И когато го чух, освен неговото значение, ние двамата с Валери се чувстваме, като част от един отминал аристократичен свят по един романтичен, може би, начин и за нас името на групата ни крие ново възхищение от Стара Европа. Отделно не искахме да вървим напред с тази мода на винаги английски имена на групите да използваме име, което хората не разпознават веднага и може би трябва да направят малко изследване какво значи беше предизвикателно имаме и до днес смешни ситуации защото в Лондон, където се срещнахме всъщност най-лесно с това име на групата ни да бъде произнесено или да бъде разбрано казва Себастиан. Валери е певица, танциорка, актриса и театрален режисьор от франско-карибски происход. Себастиан е висок и строен германец, който пее свири на раз различни инструменти и се занимава с музикална продукция. Така ги определя Наско Русков от групата «Лезенимо Суваж», българското трио «Сибила Серафим», Наско Русков и Вайло Стоядинов Чарли, които отвориха сцената и подгряха по уникален начин, но блесо ближ. Стара мечта на Никола Димитров, организатор на концерта. Лезанимосваш. Това е един нов проект на Насо на Русков на Чарли и на Сибила Серафим, който от две години поддържаме и издадохме вече един албум. Тъй като съм и аз журналист, работил съм в различни медии. Това е някакси продължение на моята работа. От години подкрепяме различни артисти в България, концерти и фестивали с една организация за световно веселие ОЦБ. Аз изпуснах лично предния концерт на Ноблесоближ в Пловдив. Просто бяха доста отдалечени на един хълм и докато стигнем до концерта, и той вече беше, беше приключил, тъй като имаше рестрикция от общината. Така се случи просто в момента, в който нас ми се обади каза, имам идея да поканим една група Ноблесоближ и аз казвам аз имам идея да го направим наистина. Французойката от карибски происход Валерий и германецът Себастиан се запознават на маскен бал в Лондон през 2004 и скоро след това основават на ближ. Първите две години от кариерата им минава в най-шикозните лондонски кабарета, нощни клубове, елитни бутици и арт галерии. Стават част от пъстрата сцена в Сохо. По-късно се установяват в Берлин. Защо Берлин, ги питам? Там ли намират място за своето изгнание, ако цитирам заглавието на вторият им албум в Изгнание? Берлин е много особено място. Няма нищо подобно в Европа. Имаш усещането, че продължава да е млад град и заради стената, и падането на стената. Заради историята има и друга енергия, усещаше в творците, които са там. Атмосферата е много различна от всички други градове, даже в Германия. В текста за новият им албум, представен в София Афера на сърцето, четем, че Ноблес Блес Облиз Облиз го определят като неапологетична поп музика. Питам защо? I think the Себастьян ми отговаря не е пологетичен се отнася до още използваме една мръсна дума поп so, like, качеството на стила, който търсихме and преди това правахме по-сурови неща имахме повече пънки дух а сега искахме да го полираме и да включим повече хора които да правят миксирането, полирането Търсахме ози особен дух на 80-те Дух на мелодичен опадък, който навремето усещахме в альтернативните проекти, включително като Такси до Мун или Нова генерация в България. А днес тези вихрани години звучат като реплика към днешният европейски декаданс, звучен близко до кабарето от 30-те години на 20 век и цъфтящата артсцена в контраст с нацизма, който избоява. Визуално поразителни, но блес облиш, добавят нови шарки към своя диско-пънк електроакустик танцовален шансон. Това можем да прочетем в музикалните списания. Сред почитателите им са и носителят на наградата Търнър Волфганг Тилманс, порно-легендата Рокус и Фреди и прочутият композитор Майкъл Найман. Много харесвам корицата на първият им албум, привилегиите задължават или те правят отговорен. На корицата виждаме лицата им обърнати от черно в бяло, като старите филми, когато първоначално виждаш негатива. Лицето на валери, чието корени са от карибите и бялото лице на Себастиян, което е станало черно. Питам ги дали ги тревожи и засилващият се расизъм, омразата към чужденците, национал популизма, който се връща на сцената на Европа. Въпреки, че може да се твърди, че винаги изкуството е политическо, отговаря Себастиан: аз мисля, че ние сме доста елитиски настроени и решихме да не се въвличаме в политически послания. Знам, че това може да ви звучи арогантно и себично, но мисля, че музиката е нещо свещено. Независимо дали става дума за полираната поп-музика или за трансгресивно изкуство с силни политически послания, за мен е важно, аз наистина гледам на музиката като на нещо много Особено. Персонално никога не съм имал потребност да включвам моите лични политически убеждения. Музиката, която го прави, с нея имам проблеми. Мога да разбера обстоятелствата, субкултури, раси, политически ситуации при определени режими, когато това е важно. Но просто не това търсим в Ноблес облиш. Търси музиката сама по себе си. Може да ви изглежда наивно или романтично, но това е. Лирика, изпълнена с страст, меланхолия и възторг, силна поезия и силна мелодия. Гонещи се Сенки един от мотивите в новият албум на Ноблес Одлиш, и защото благородството задължава.